لعلكم تفلحون. Langkapnya ayat itu menyatakan, Ya ayuhal yang tidak aman rka'u, wassjudu, wa'abdu rabbakum, wafal al khaira, lalakum taflihun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman Kata Allah Irka'u Wasjudu Ruku'lah kalian dan sujudlah kalian Kepada Rabb kalian Kepada Allah Jalla wa'ala Wa'budu Rabbakum Sembahla Ibadahila Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Rabb kalian waf'alul khaira barulah ayat yang dibawakan oleh penulis waf'alul khair di situ padanya bentuk kata perintah if'alu bentuk jamak yang asalnya adalah if'al lakukan laksanakan atau perbuatlah Sehingga karena jama' Waf'alu Maka perbuatlah oleh kalian Al-khair Ya'ni kebajikan Kebaikan Al-khair La'allakum tuplihun Yang dengan itu Kalian akan dapatkan Falah Akan dapatkan kemenangan Sekali lagi ayat itu pada surah Al-Hajj Sebelum kita mengetahui tentang makna ayat itu, maka melihat tersebutnya ayat tadi pada surat Al-Hajj, kita mengingatkan kembali terkait dengan surat ini surat Al-Hajj enam. Surat Al-Hajj memiliki keistimewaan Dari surat-surat yang lainnya Barangkali sebelum disebutkan ada yang mengetahui apa keistimewaannya nah. bahwa pada surat ini Adanya dua sujud tilawah tidak didapati pada surat-surat lain dalam Al-Quran yang ada dua sujud tilawahnya kecuali surat Al-Hajj maka di sana padanya dalam satu surat ada dua sujud tilawah berkaitan dengan itu Sahabat Uqba Ibn Amir radhiyallahu anhu Pernah bertanya kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Fuddilat suratul hajji Bi anna fiha Sajdatain Ya Rasulullah Diberikannya keistimewaan Terkait dengan surat al-hajj Apakah karena padanya ada dua sujud tilawah? Kalau, maka jawab Rasulullah SAW. Nama benar apa yang kau sebutkan. Wamalam yasjud huma, falayakro huma. Kata Nabi SAW. Melanjutkan jawabannya. Siapa yang tidak sujud pada dua ayat tadi? Vala yakrokhuma maka janganlah dia baca keduanya. Malam yasjudhuma vala yakrokhuma. Siapa yang tidak sujud, tidak mau sujud pada kedua ayat tadi, maka jangan dia baca keduanya. tepatnya ayat tadi pada Ayat ke-18 Yang pertama Yang kedua Ayat yang dijadikan Pendalilan tentang bab ini Oleh penulis rahimahullah Surat Al-Hajj Ayat ke-77 Maka terletak pada dua tempat Ayat ke-18 Dan Ayat ke-77 ayat 18 الله جل وعلا ala كان alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wash shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawabu وَمَيُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِمْ مُكْرِمُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ Maka setelah itu kemudian sujud tilawah nah. Selain itu kemudian pada ayat ke-77 Yang ayatnya tadi telah disebutkan secara lengkapnya Maka surat Al-Hajj Ada yang menyatakan bahawa Ini tergolong surat Makkiyah Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Makkah Tetapi lebih tepatnya adalah surat yang diturunkan Sebelum hijrahnya Nabi SAW Maka ayat-ayat tadi tergolong Makkiyah Biasanya seperti ayat yang menyatakan ya ayyuhan nas wahai sekalian manusia itu tertanda bahwa ayat itu adalah makkiyah. Beda ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu maka itu tergolong wahai sekalian orang-orang yang beriman maka itu tergolong sebagai ayat madaniyah, ayat yang turun di Madinah. Atau lebih tepatnya ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW Maka surat Al-Hajj adalah surat Makkiyah Kecuali hanya tiga ayat yang bukan Yang bukan Makkiyah Ada yang menyatakan kecuali empat ayat saja Maka dari itu adanya khilaf diantara para ulama' Pendapat jumhur Mayoritas dari para ulama As-suratu mukhtalifah Bahawa surat ini Bervariasi Ada yang makkiyah Ada yang madaniyah Minha makkiyun Wa minha madaniyun Dan itulah pendapat yang paling benar Nah, Pendapat jumhur para ulama Berkata Al-Imam Al-Ghaznawi Rahimahullah Wahia min a'ajib As-suwar Kita lebih lanjut mengetahui Terkait dengan surat Al-Hajj Untuk lebih tahu Tentang Surat yang satu ini. Kata beliau wahiyamin aajib as-suwar. Ini merupakan bentuk surat-surat yang aneh kata beliau. Yang artinya yang di sana adanya berbagai bentuk yang tidak seperti pada surat-surat yang lainnya. Nazalat lailan wa nahara. Bentuk A'ajib tadi Bahawa surat ini adalah Diturunkan pada waktu malam Dan diturunkan pada waktu siang Safaron Wahadaron Ayat ini diturunkan ketika Nabi sedang safar Dan ketika Nabi sedang mukim Sedang tidak safar Makkiyan Wa madaniyan Ayat ini diturunkan di Makkah dan ayat ini pula diturunkan di Madinah. Silmian waharbian. Ayat ini diturunkan di saat dalam kondisi damai dan dalam kondisi sedang peperangan. Nasikhan wa mansukhan. Di sana pada ayat-ayatnya ada yang sifatnya nasikh yang menghapus dan ada pula ayat yang sifatnya dihapus. Mohkaman wa mutasyabihah Disanya padanya ayat-ayat yang mohkamah Dan ayat-ayat yang mutasyabihah Demikian kata beliau Rahimahullah Sehingga dikatakan Hiyya min a'ajib as-suwar Karena adanya variasi tersebut Diriwayatkan dari Abdullah bin Ta'labah dari Abdullah bin Sa'labah menyatakan, ra'aitu Umar ibn Al-Khattab sajada fil haji sajdatain. Aku melihat menyaksikan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau sujud ketika membaca surat Al-Hajj dengan dua sujud. Maka kata Abdullah ibn Sa'labah, "Fi subhi apakah Beliau lakukan itu pada waktu sholat subuh Alafis subhi Naam, bahawa beliau lakukan itu ketika sholat subuh Inilah beberapa keterangan yang setidaknya perlu kita ketahui Agar tidak terlewatkan begitu saja Di saat mana yang perlu dijelaskan Maka di sana kita upayakan untuk Mengetahui penjelasan para ulama, salah satunya pendalilan tentang ayat ini, di mana ayat itu di surat al-Hajj, maka padanya keistimewaan sebagaimana telah disebutkan. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah penulis kitab Riyadus Salihin bawa kandalilnya mengkaitkan dengan bab di atas memenuhi hajat kaum muslimin ayat tadi wa'alul khaira dan perbuatlah kebaikan dikatakan oleh para ulama kebaikan tadi adalah an-nadab yakni perkara-perkara yang mustahab lakukan oleh kalian itu kata Allah La'allakum tuflihun Yang dengan itu supaya kalian mendapatkan kemenangan Setelah ayat dibawakan oleh penulis rahimahullah Maka beliau bawakan dua hadis Nabi SAW Hanya dua hadis. Hadith ke-244 sebagai hadith yang pertama Dan hadith ke-245 sebagai hadith yang kedua Terkait dengan hadith ke-244 adalah sudah kita bahas Artinya apa? Hadith itu sama dari pembahasan yang lalu pada bab ke-27 Bab tentang ta'zim alhumatil muslimin tepatnya pada hadis ke 233. Tadi sempat saya lihat untuk memastikan pada matanya bahawa hadis ke 244 ini adalah mengulangi dari hadis ke 233. Artinya hadis urutan ke 12 dari bab ke 27. Sehingga tidaklah perlu untuk pengulangannya, tetapi kita akan sebutkan secara singkat tentang artinya. Diriwakkan dari Ibn Umar radhiyallahu anhu ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallamakal al-Muslim akul Muslim. Naam sudah pernah? Masih ingat antum? Pembahasan itu? enam. Maka coba dilihat pada hadith ke-233 juga Al-Muslim akhul muslim La yadzlimuhu wa la yuslimuh Bahwa orang muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya itu La yadzlimuh Tidaklah mendolimi Tidaklah menganiaya saudaranya Nah. Dan tidak menyerahkan kepada musuh Menyerahkan saudaranya kepada musuh nah. Maka tidaklah demikian Mengkana fi hajati akhi Kanallahu fi hajatih Maka siapa yang memenuhi hajah Memenuhi hajatnya Keperluannya, kebutuhannya Akhi, saudaranya Kaum muslimin Kanallahu fi hajatih Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan penuhi hajatnya dia nanti Allah akan membalas Yang lebih besar Dari apa yang dia perbuat 6. Nah, sebagai imbalan terhadap amalan baiknya ketika dia di dunia, wamfar rajan muslimin kurbatan. Selanjutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang farraj? Farraj maknanya adalah memberikan jalan keluar, memberikan solusi. 6. Nah. Membantu Untuk memberikan jalan keluar Kepada saudaranya yang Buntu Tidak bisa menyelesaikan Masalah yang sedang dihadapinya Maka dia Menyampaikan undek-undeknya Dia sampaikan Kesulitannya tadi kepada saudaranya Yang bisa dipercaya Yang kira-kira bisa memberikan solusi Apa yang harus dia lakukan Apa yang dia harus langkahkan Nah maka saudaranya yang mendengarkan Yang mendapatkan Curahan Problem tadi Ketika dia memberikan jawaban tadi Adalah bentuk Farraj Yakni memberikan jalan keluar An muslimin Dari saudaranya Kurbatan Ketika dia mendapatkan kesulitan Baik itu dalam bentuk Pemikiran Baik itu dalam bentuk harta, ketika saudaranya menghadapi kesulitan dalam sisi mahal, dari sisi harta. Baik pula dari sisi nasihat, ketika lemahnya iman, ketika dia ada tanda-tanda untuk melemah keimanannya, atau dia terpancing untuk melakukan perbuatan dosa, maka di sana padanya nasihat. Atau dalam bentuk dilalatul khair Atau bentuk menunjuki perkara yang baik Atau pula dalam bentuk menyelesaikan, membantu Perkaranya Atau pula dalam bentuk memberikan walsitoh Perantara Yang kalau dia sendiri Langsung mungkin terasa berat untuk diterima Sehingga memerlukan perantara, memerlukan walsitoh atau juga dalam bentuk mendoakan kebaikan dalam kondisi saudaranya tidak tahu bahawa dia sedang didoakan tadi, yakni doa Allahu Bishahriilkaib, mendoakan kebaikan untuknya dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Semua tadi masuk pada pengertian manfaat rajaan Muslimin korban. Ketika dia lakukan tadi kepada saudaranya farrajallahu anhu biha qurbatan min kurabi yaumil qiyamah Allah akan balas dalam bentuk Allah akan berikan jalan keluar baginya dari kesulitan dia nanti di yaumil qiyamah qurbatan min kurab qurbah maknanya adalah kesulitan kepayahan Kesusahan dan bentuk jamaknya adalah kurab. Kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nah, Allah akan balasi kepada si fulan yang pernah waktu di dunia memberikan solusi atau jalan keluar kepada saudaranya yang mengalami kesulitan. Wa man satoro musliman satoro allahu yaumil qiyamah. Maka siapa yang menutupi aib saudaranya kaum muslimin maka Allah jalla wa'ala akan tutupi dia aibnya nanti di yaumil qiyamah Terkait dengan menutup aib saudaranya telah berlalu pula penjelasannya di mana ada yang sifatnya terpuji khaira ada yang sifatnya syarra jelek ada yang sifatnya la khaira wala syarra ada yang sifatnya baik di saat apa ketika saudaranya tadi memang perlu untuk ditutupi karena dia adalah orang yang ter, tidak terbiasa untuk melakukan aib satu waktu dia melakukan kesalahan atau aib dan dia merasa malu kalau tahu yang lainnya maka Tipe orang seperti ini adalah layak untuk ditutupi dan masuklah pada hadit ini Mansataroh Musliman, Satarohulillahu yaumalkiyamah. Maka menutupi aib jenis ini adalah baik. Yang kedua adalah jelek ketika kondisi orang tadi tidak layak untuk ditutupi, bahkan dia merasa bangga ketika melakukan aib tersebut. Yang ketiga la la antara kebaikan dan keburukan ketika kita timbang-timbang kalau diberitahukan disampaikan kepada lainnya dia malu dan kalau jika tidak maka akan mengakibatkan dampak yang negatif dan sebagainya maka dalam kondisi yang seperti ini al-asal as-satr hukum asalnya adalah ditutupi enam kecuali dalam kondisi yang darurat sebagaimana bab yang telah kita bahas belum lama ini hadis yang bersama kita kedudukannya dalam muttafaqal alaihi Naam kita baca hadisnya bersama Ali bin Umar <tuh>. radhiyallahu anhumah <tuh>. radhiyallahu anhumah <tuh>. anna Rasulullah صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة muttafaqal alayhi Berikutnya hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurbid dunya, Allah anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah sampai akhir hadis di mana hadis ini diriwatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Hadis ini juga telah terbahaskan tepatnya pada pembahasan kitab Al Arba'in An-Nawawiyah bagi yang pernah mengikuti Dars atau kajian Al-Arba'in Nawawiyah Maka telah Berlalu penjelasan hadith ini Tepatnya hadith ke-36 Maka antum Bisa buka, buka kembali Kitab Al-Arba'in Nawawiyah Tepatnya pada hadith ke-36 6 kita bahas kembali haditnya, di mana haditnya adalah mirip semakna dengan hadit tadi dari hadit Ibnu Umar radhiyallahu anhu Kata Nabi saw. Man nafsa. Siapa yang memberikan jalan keluar, maka pada hadit ini memakai lafadz nafsa. Nafasa adalah semakna dengan farroja. Nafasa adalah sinonim dengan kata farroja. Artinya adalah memberikan solusi, memberikan jalan keluar, baik dari sisi pemikiran, dari sisi ilmu, dari sisi harta, nasihat dan sebagainya. Siapa orang yang lakukan tadi an mukmin kepada saudaranya yang beriman. Kurbatan min kurabid dunia Dari suatu kesulitan dari Berupa kesulitan-kesulitan yang ada di dunia Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan balasi baginya Allah jalla wa'ala kan balasi Amalannya Tidak sia-sia di sisi Allah Maka Allah katakan Nafasallahu anhu Kurbatan min kurab Yaumil qiyamah Allah akan berikan jalan keluar Bagi hamba tadi Dari kesulitannya nanti Di yaumil qiyamah Semoga kita digolongkan oleh Allah Jalla wa ala hamba Yang diberikan kemudahan Dari sekian kesulitan-kesulitan yang ada Di yaumil qiyamah Proses yang panjang di akhirat kelak dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi setiap diri. Naam, kecuali hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Termasuk juga ketika seseorang melewati as-sirat. Digambarkan seseorang melewati as-sirat yang berada di atas punggungnya Jahannam. Ada yang melewatinya dalam keadaan berjalan. Ada yang melewatinya dalam keadaan berlari. Ada pula yang melewatinya seperti kencangnya dia menunggang kuda. Bahkan ada yang lebih cepat itu seperti lewatnya angin yang kencang. Tapi sebaliknya ada pula yang melewatinya dalam keadaan merangka. Ada yang melewatinya baru sejengkal selangkah kemudian terjungkir. Karena tersambar dengan sambaran Api jahannam Kemudian dilalapnya dia Wal Kondisi yang seperti tadi Keadaan yang berbeda-beda itu Berdasar dari Amalannya ketika di dunia Dan kita ahli sunnah Beriman Adanya as-sirat Yang akan kita lalui 6 nah. Disebutkan dalam riwayat adanya pendapat bahawa sirat tadi adalah lebih tipis dibandingkan rambut Lebih tajam dibandingkan pedang Demikian disebutkan padanya riwayat Maka kalau ada yang bertanya bagaimana seseorang akan melewatinya kondisi yang seperti itu apa mungkin Maka jawabannya Janganlah digambarkan kondisi akhirat dengan Pikiran yang kalian lihat di dunia Maka semua adalah Sangatlah bisa bagi Allah Subhanahu SWT Apakah lewatnya bersama-sama atau satu persatu Yang jelas kita beriman tentang adanya as-sirat Setelah seseorang selamat dari as-sirat Yang menunjukkan dia sukses dia selamat dan dia berhak untuk masuk ke dalam jannah tidaklah bisa masuk ke dalam jannah kecuali dengan syafaatnya Al Rasul sallallahu alaihi wasallam nah maka jannah akan dibuka pertama kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pintunya jannah yang pertama kali membukanya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa Maka ini proses yang panjang Dan tidak ada masa berakhir Di akhirat kelak Maka Dari apa yang disebutkan tadi Dengan maksud adalah kesempatan Dunia yang sebentar Yang singkat Yang sesaat di waktu siang Dalam sehari Jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat Kita Berupaya semaksimal mungkin untuk menanam amalan kebaikan, amalan soleh, yang nanti hasilnya kita petik akan kita lihat di akhirat kelak. Berusaha untuk meluruskan tauhid kita, membenahi keimanan kita dengan sebaik-baiknya. Sudahkah iman kita benar? Sudahkah sesuai dengan apa yang diimani oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau ataukah belum? Tauhid kita sudahkah bersih ataukah masih ada noda-noda kesirikan walaupun sekecil apapun kesempatan sekali lagi selama di dunia. 6. Di samping kita memperbaiki diri kita, kita pun berusaha peduli kepada saudara kita tentang kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Pengamalan dari hadis yang sedang kita bahas. Man naffasa al-mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kemudian kata Nabi, "Wa man yassara 'ala mu'sirin." Yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Maknanya siapa yang yassara memberikan kemudahan memberikan taysir, memberikan kemudahan, ala mu'tsir kepada orang yang mengalami kesulitan. Yassarallahu alaihi, Allah akan mudahkan baginya di dunia Di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Allah Jalla wa'ala katakan terkait dengan lafadz ini balasannya bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Yassallallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Waman man satara musliman mengulang kembali hadis di atas, siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi aibnya ketika di dunia dan juga di akhirat kelak. Wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi dan Allah jalla wa adalah selalu dalam pertolongan hamba maka al-abdu fi auni akhi selama hamba tadi melakukan sikap proses menolong saudaranya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pertolongan kepada hamba tersebut. Waman salatul tariqan yalta misufih ilman sah ala Allahulahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Jalalawala akan mudahkan baginya jalan untuk meniti kepada al jannah. Wa majtamaa Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah, yakni masjid Allah, yatluna kitaaballaaahi dia baca Al-Qur'an wa yatadaarusuunahu saling mengkajinya di antara mereka illaa nazalat 'alaihimus sakinah. Malainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan, waghshiat humur rahmah akan diliputi rahmah, wahafat humul malaikah diliputi oleh para malaikatnya Allah, wadabarohumullahu fi man indah disebut-sebut oleh Allah sebagai bagian dari mereka yang berada di sisinya, waman bato'abihi amaluh lam yustribhihi nasabuh. Siapa yang lamban amalannya? maka tidak dipercepat, tidak bermanfaat dengan mulianya nasabnya. Penjelasan lebih lanjut akan kita bahas pada pertemuan di waktunya nanti biha taala. Semoga apa yang kita bahas Allah berkenan untuk mencatatnya sebagai ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.